Miri, dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas ćemo govoriti o jednom zaista vrijednom dijelu, o priručniku za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije u Franjevačkom svjetovnom redu. S nama su u gostima Fra Krunoslav Kocija, nacionalni duhovni asistent i Daniela Rebac iz Franjevačkog svjetovnog reda. Dobrodošli, drago nam je da ste danas nama. Hvala lijepa. Hvala nisu Marija. Hvala lijepa. Nije nam lako danas. Moramo predstaviti uh, dijelo ruku vaših na kojem ste zajedno sa brojnim suradnicima intenzivno radili toliko mjeseci. Proizveli više od 527 stranica, napravili nešto od čega će koristi imati uh, svi članovi Franjovačkog svjetovnog reda ali i simpatizeri i napravili ste nešto što će zapravo postati svojevrsna smjernica i standard za sve ove nove generacije koje dolaze a puno ljudi možda koji nas slušaju uopće ne znaju šta je sad ta formacija, šta sad ta formacija znači, je li to neka borbena formacija, ratna formacija, zašto je ona uopće bitna u jednom redu kao što je Franjevački sjetovni red? E, imamo jako puno pitanja, pa evo za sam početak predlažem Fra Krunoslava da nam vi ukratko pojasnite zašto uopće ta formacija i zbog čega je ona bitna za Franjevački sjetovni red? Pa to je nešto vrlo važno. Formacija bi se prevela kao oblikovanje od latinskoga. Znači, ako je nešto ustanovljeno u crkvi i priznato kao red, kao što to jest i važi za Franjevački svjetovni red, onda oni koji žele ući u tu zajednicu, u to bratstvo, u taj red, treba je proći određeni put to je na neki način slično kao u drugim svjetovnim organizacijama, klubovima, društvima gdje dođeš, pojaviš se, upoznaš, vidiš zanima te to i kreneš. Ali ovdje ipak nešto drugačije. Dakle radi se kako i kaže naziv ove misije o pozivu u svijetu. Dakle o jednom kršćanskom pozivu, usavršavanju kršćanskog poziva koji dolazi na takav način. Dakle dolazi se u, u jedan samostan Franjevačku crkvu e, gdje djeluje takvo jednomjesno bratstvo i osoba koja vidi tu nekakav privlačni ideal ili, ili nešto što bi mogla živjeti ili je druga osoba koja je već u tom redu privukla, pozvala, kreće tim putem i, i onda upoznaje duhovnog asistenta e, i započinje taj određeni put koji treba proći. Upoznaje zajednicu raste u tome svom pozivu, ispituje sebe, kao što i zajednica, to bratstvo mjesno, a onda se misli i na cijeli red u svijetu, ispituje je li ta osoba prikladna, ima li kvalitete, može li postati dio te zajednice. I sve to obuhvaća formaciju i to je naravno ona početna, a onda nakon što se jednom polože Zavijeti, odnosno život po evanđelju, onda slijedi trajna formacija, što je zapravo opet podsjećanje i posvećivanje onoga što, što je osoba obećala Bogu i što želi živjeti, u čemu želi ustrajati i što želi svjedočiti u ovome svijetu. Netko bi sad rekao, pa ove sve godine je postojao Franjevački svjetovni red i bez ovog dijela, bez priručnika za formaciju. Koliko će sad taj pristup promijeniti, poboljšati kvalitetu, privući veći broj ljudi učvrstit odnose, uh, jeste li zapravo s tim ciljem pristupili stvaranju ovog dijela? Pa uh, jednim dijelom i jesmo uh, zapravo da bi se malo bolje upoznalo st, uh, s tim što je Franjevački svjetovni red i zapravo ne samo kandidati nego i oni koji su odgovorni za njihovu formaciju. I onda se s tim ciljem evo, uh, pristupilo njegovu nastajanju zapravo jer je bilo, bilo nam je jasno da možemo imati najbolje želje ili najbolje programe Ako mi nemamo uh, neki materijal koji će biti dostupan uh, našim uh, mjesnim bratstvima, mjesnim vijećima. U cijeloj Hrvatskoj uh, onda, će, onda nismo puno napravili jer mi imamo oko 105 mjesnih bratstava I ona su u cijeloj Hrvatskoj, to su različite sredine, različite su različite su i dobne skupine različita je struktura tih bratstava i različite su uh, mogućnosti koje imaju u smislu dostupnosti nekih materijala i, i drugih načina na koje uh, drugih načina na ko, koji će im olakšati uh, formaciju I evo onda se nekako mi smo prije postao je već, već jedan program jedno vrijeme koliko su bratstva radila ili možda nisu radila sad to je, uh, to je, to je bilo Pitanje tada i koliko je bio, bilo Brastima poznato, ali onda kad se kasnije krenulo sa sažuriranjem tog programa, onda smo vidjeli da je nema smisla raditi najbolji program ako to neće pratiti neke teme koje će to obraditi i onda evo to je bio početak nastajanja ovog priručnika za formaciju. Priručnik je zapravo i odraz vremena, izazova, iskustava u kojima se vidjelo da posljednjih nekoliko godina ima problema u formaciji, da upravo to što si ti sad naglasila postoje razlike u pristupu, da ima sve više oduševljenja, ali da možda to nema tako snažan korijen kao što bi trebalo biti, pa da onda izbog te svoje izostanka odgovornosti imamo situaciju da možda i kandidati nisu dovoljno pripremljeni ulaze u nešto jako ozbiljno. Priručnik je da je u tom smjeru, zar ne? Da, naravno, mi smo imali znači, ovaj raniji program koji je bio dobar teme za nastanak ovog sadašnjeg. Međutim, u tom prethodnom programu vrijeme razdoblje prije primanja u red, koje mi zovemo vrijeme uvođenja, nije obuhvaćalo puno tema. Bilo je tu svega pet ili šest tema i smatrali smo da to nije dovoljno. Kako naši dokumenti koje naše generalne konstitucije prije svega uh, govore o uvjetima za primanje u red, onda se mora biti svjestan da ti uvjeti trebaju biti ispunjeni prije nego se prima i trebalo je te neke sadržaje obraditi još prije uh, da bi se znalo gdje se ulazi. I onda je trebalo kasnije kad se uh, znači to razdoblje uh, uvođenja Uh, u tom razdoblju treba biti jasno uh, nekoliko stvari, kako kažu naše dokumenti, to je da kandidat ispovida katoličku vjeru, da živi u zajedništvu s crkvom, ima do dobro moralno vladanje i pokazuje jasne znakove poziva. I te stvari se treba uh, razjasniti ili pojasniti ili razlučiti prije primanja. I onda kad, uh, poč kad, nakon što se kandidat primi u red, u vremenu formacije je to ono vrijeme Prave istinske formacije u kojemu se dublje upoznaju neki sadržaj Gdje se upoznaje više i produbljuje znanje i o Franjevačkom svjetovnom redu u Cijeloj Franjevačkoj obitelji, o samom utemeljitelju svetom Franji A onda naravno e, i oni neki opće kršćanski sadržaj Koji, koji, su, koji su jako važnije, e, znači liturgijski i molitveni život i ili neki drugi neke elementi i ono naše, naše poslanje, zapravo naš poziv i poslanje što je to. Znači ono što smo primili, što je uh, uh, nešto, nešto znači primimo, ali to poziv i poslanje je ono s čim idemo živjeti mm -hmm. u svijet uh, prema drugima. Ja sam uh, i sam kad sam slušao kako stvarate zapravo veliko, veliki priučnik postao sistem važnosti svih tih tema i, i ovo zbilja na jednom mjestu. Možemo sad pronaći uh, brojne teme koje smo prije tražili po drugim izvorima. Posjećam me na neka druga izdanja, ali zaista evo samo za ilustraciju teme od toga što je Franjevački svjetovni red, Isus Kristi, njegova crkva, Sveti Franjo, Asiški, Franjevačka obitelj, duhovna asistencija, simboli u Franjevačkom redu, molitveni život, svetopismo, sakramentalni život, ispovjedati katoličku vjeru, imati dobro moralno uvladanje. To su samo neke od tema koje zapravo uvode a, aspirante kako ih zovemo u Franjevački svjetovni red. Prije nego što dođemo do srži ovog priručnika, Franko Runoslave, kad se vratimo nazad u povijest, mi vidimo već zapravo da je Franjavački svjetovni vrlo rano, vrlo ozbiljno shvatio važnost formacije. Ona nije nikad bila napisana, ajmo to tako reći na taj način, ali pridavalo se jako puno pažnje tome svih ovih prošlih godina, stoljeća. Pa sigurno. Od početaka, budući da mi smatramo Svetoga Franju temeljiteljem tri uredova, on je htio, koliko je imao mogućnosti i vremena i svojih fizičkih snaga, znamo da nije tako dugo poživio, dati neke upute, ali kojima je pretpostavio, kako će životopisci, reći evanđelje. I to je ostalo i za prvi, i za drugi, i za treći red. I na tome se temeljila i ta pouka ili ti prvotni oblici formacije, da tako kažemo. Mm -hmm. To je malo jače zaživjelo možda u 20. stoljeću, kad se javila i potreba i većeg strukturiranja i, i stavljanja nekih stvari na papir i, i usustavljivanja. A, a, dakle, kad su bili fratri, odnosno duhovni asistenti, upravitelji Franjovičske tom reda, dakle imali i neke ekonomske i druge odgovornosti a onda s drugim vatikanskim saborom naglašavanjem uloge laika u crkvi i i mjesta laika i mogućnosti za djelovanje Onda je još veća, i veća odgovornost današnjima. Njima, njima s jedne strane javila se potreba da, doista da se to oblikuje da se vodi jednim sustavnim smjerom i, i sustavnim načinom. Ono što je sestra Daniela spominjala, dakle taj program prvotni su radili upravo uh, pokojni sada frazvijezdan Linić i brat Stjepan Lice i, i to je godinama tako bilo od 1988. pa je prije 15. godina revidirano, pregledano, ali u ovom, ovih zadnjih godina, pogotovo nakon što je provedena regionalizacija u Hrvatskom nacionalnom brastu Franjao svjetnog reda, javila se potreba stvarno da se i teme prošire i prodobe, a onda su i, I izazovi, su novi bili, izazovi novi novo vrijeme, a i, i ministre i ministri i odgovorni za formaciju su tražili da imaju znači na jednom mjestu nešto iz čega će moći raditi, na što će se moći pozvati, što će predati ili, ili provjeriti kod kandidata za, za Franjivački svjetovni red. Tako da je to sad stavljeno na jedno mjesto i to je doista jedan veliki i važan rijeb posao. Hvala na ovom prvom dijelu, jedan kratki glazbeni predah, pa se ponovno vraćamo natrag u emisiju, govorit ćemo o brojnim temama koje se nalaze u ovom našem priročniku. Se što Zatrag emisiji Poziv u svijetu, u emisiji o Franjavačkom svjetunom redu. Danas su nam u gostima Fra Krunoslav Kocijan, nacionalni duhovni asistent i Daniela Rebac. Oboje su intenzivno radili uh, i zaista predano uh, žrtvovali se na neki način u izradi priručnika za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije. Veliki je to bio projekt koji po prvi put nam daje mogućnost da imamo jedan sustavan pregled formacije svih koraka koje je potrebno proći kako bismo imali što kvalitetnije kandidate i kako bi zapravo na vrijeme shvatili koliko je važno trajno raditi na ovom području, a ne samo u početcima ili u nekom određenom periodu. Danijela, jako puno stranica, 527, znači li to da svatko tko prepozna Franjački svjetovni red e, i pokaže interes mora pročitati svih 527 stranica? <laughs> Ja volim knjige, pa bi rekla ovako, ako mene, da se mene pita, onda da. Ali. Ti si morala ili si uređivala? Ali. Ja sam više puta, da. a sad ja nisam, onda, <laughs> nisam objektivna u tome. Uh, sad, uh, Jesi li je, vi kad si u početima gledala kako ta priča nastaje, vas lutila, da će dovez do toga? Znam kad smo dobro razgovarali da je sve više i više stranica, mislili ste da će biti puno manje? Mislili smo iz početka da će biti manje, uh, kako, smo, kako je nastao program. Prvo smo radili jedno vrijeme na programu, dotjerivali teme i onda su te teme predstavljene unutar povjerenstva za formaciju u ovom prošlom mandatu nacionalnog vijeća. I onda kad je predstavljeno nacionalnom vijeću i kad je odobrio nacionalni kapitul, onda se krenulo u izradu uh, tema i onda je bila prva ideja da svaka tema ima tri do šest strana i određenu strukturu i da bi to bilo negdje oko 300 stranica. I onda kad su počeli stizati materijali i kad su se oni počeli uređivati, onda smo vidjeli da će to biti malo više, ali onda kad, je kad bi svaka tema došla, onda smo vidjeli da zapravo neke teme jesmo malo možda iskraćivali, negdje trebalo nešto dodati, bilo je tu nekih, uredničkih i zahvata, ali da zapravo u većini tih tema nemamo, da, da su stvari prevažne da bi ih mogli izbaciti. Mm -hmm. Tako da ako se govori o temama, o, o, svaka tema ima i popis literature, znači tema se još može i još više proširiti. E, tako da zapravo nekoje su napisane knjige, a sad... O, sa, to sve sažeti u tako, ako se gleda, teško je, da je, ja. teško je sve skupa, ako se gleda priručnik, ima sve skupa 50 tema, tako da onda ovolika količina materijala, ovoliki broj stranica i nije puno zapravo. Mm -hmm. uh, 13, uh, 15 tema je u ovom uh, prvom dijelu uh, priručnika, to je vrijeme uvođenja, onda vrijeme početne formacije ima 33 teme. Podijeljene su na tri cijeline i to sve ima neku unutarnju povezanost, neki red i razlog zašto su te teme tu, tu stavljene. I onda još na kraju imamo dodatak i u njemu su još dvije teme koje smatramo da su korisne odgovornima za formaciju, odnose se na ljudsku dimenziju u formaciji koja je važna. Fra Kruno, tu se spominju zapravo tri ključna pojma, uvođenje, onda isto tako, dakle, formacija sama i aspiranti. Može početna formacija aspiranti, možemo li to malo razjasniti za sve koji nisu u Franjačkom svjetovnom redu? Što je uvođenje, što je početna, što su aspiranti? Pa, do, to je određena poteškoća i kako uopće nazvati te osobe. Dakle, to su očito... Možemo opet, i na primjeru jednom jednom osobu. stranu riječ kandidati, mm -hmm. <laughs> latinsku. dakle. Ali to su osobe koje žele ući u nešto i postati dijelom nečega, u ovome slučaju Franjivačkog svjetovnog reda. I, I vrijeme uvođenja je to vrijeme zapravo kada se provjerava i to se doista pokazalo potrebno, možda će zvučati smiješno, ali treba doista provjeriti je li osoba primila sakramente kršćanske inicijacije ako je vjenčana ili je vjenčana u crkvi i, i to, i, i kao što je bila spomenuta jedna od tema o tom vremenu, ispojeda li katoličku vjeru, da dakle, ali je doista katolik, katolkinje nešto je... Pa zar je bilo od primjera? Da... <laughs> pa, nažalost, bilo je nekakvih nejasnoća i poteškoća ili što je možda prešlo se preko toga ili nije mm -hmm. se dovoljno na tome inzistiralo, i onda već od tog vremena se te, razvijaju te tri dimenzije koje opet se često spominju u dokumentima i, i franjevaštva općenito, onda i Franjevaštvo svjetovog reda, dakle ljudska, kršćanska i Franjevačka dimenzija. U tom vremenu uvođenja znači više ta provjera, upoznavanje i jedno predstavljanje te osobe. Onda počinje sa, sam program Dakle, hoda u, u Franjevaštu. Mogli bismo... Uh, Sada krono tako... lista udžbenik za sve vas slušate, <laughs> i ako čujete, velike ima jako puno stranice. Mogli bismo tako reći. Znači, tih 15 tema je... Onih pet je postalo 15, jer ste mm. vidjelo da je takva potreba, da. da to treba proširiti, da to treba vidjeti. I onda kreće program rada s kandidatima u vremenu početne formacije. To je ono vrijeme koje... Uh, prave formacije, da tako kažemo, znači osoba je pokazala zanimanje, bila bi dobar kandidat ili, ili Doba, ili aspirant, ako, dakle to je netko tko nešto želi, ko mm -hmm. se nećemo ima aspiraciju ne? ima aspiraciju aspirira nećemo, da opet jedna strana riječ. Sve ljepe hrvatske riječi da. moram priznat. i onda, i onda opet uh, ju želimo uvesti u to da, da bolje upozna, da vidi u šta to ulazi. Tako da su onda u tome drugom dijelu tri kao mala poglavlja, Sveti Franjo i Franjovački pokret, znači ako je čula za Franju za klaru i tako, tim bolje. Znači, sad se to samo produbljuje. Ako nije, ovdje treba te treba čuti. Proći. proći kroz to. Onda liturgijski i duhovni život, tamo u početku je naglašeno, znači sakrament i molitveni život. Ovdje se ide produbljivanje toga. Dakle, upoznavanje čemu služi, zašto je važan i tako dalje. I onda konačno treći dio koji je karakterističan osobit baš za Franjevački svjetun red, Franjevački poziv i poslanje u crkvi, svijetu i obitelji. Dakle, baš to gdje se to konkretno ostvaruje. Taj Franjevački ideal i, i liturgijski i duhovni život osoba koja jesu. Tako da... Jako puno tema. Da. Je. je. Da. E, koliko je zapravo ljudi sudjelovalo na stvaranju ovoga? Ja mislim da ih trebali možda i navesti po se. Sve. A, sudjelovalo oko 50, 50 ljudi a, većina a, su vezani uz Sfranjevačku obitelju Ali bilo i ovi stručni suradnika ono, Grafička obrada i slično A evo što se tiče samog Oko samog sadržaja je bilo, Evo moram navesti a, Najprije članove povjerenstva Za formaciju Znači kad je počeo, počeo govor o, razgovoru o, o novom programu Odnosno o njegovoj reviziji a, Članove povjerenstva su tad činili a, Dario Brigić Ana Fruk Mira Čiš, duhovni asistent je bio fra Augustin Kordić, evo bila sam voditelj tog povjerenstva. Uh, drugi mandat, znači to je bilo tri godine, drugi mandat, uh, opet sam bila voditelj povjerenstva, promijenio se duhovni asistent, uh, došao je fra Krunoslav Kocijan i uh, članovi povjerenstva su ostali bili Ana Fruk, Dario Brigić i Martina Košćak. I to su, to je bilo znači jedna jezgra, onako, nukleus. tu se nukleus, opet jedna hrvatska, opet hrvatska. riječ, tu se, se razgovaralo o tom programu. E onda su bili tu, znači uključeni su autori, mi smo povjerili uh, velikom broju, 33 autora su uh, materijala, uh, zatim su tu uh, u uredništu uh, samog priručnika, su na kraju uh, ministar, nacionalni ministar koji je tad bio Stjepan Kelčić, Frakronoslav Kocijani, evo tu sam ja. E, onda je bila e, teološka, e, znači onda kad su došli tekstovi, onda je bilo prvi pregled tekstova i dotjerivanje. I onda je bila teološka lektura koju je radio e, Ivan Glavinić. E, inače, de, diplomirao je teologiju, evo sad je upisao i doktorat i član je Franjevačkog svjetovnog reda, tako da mu je i s te strane su mu teme bile bliske. Franjevačku lekture je radila sestra Gabriela T. Adam Janović, milostredna sestra Svetoga križa. Nakon što su oni napravili svoj dio posla, onda je došla metodička obrada koju su radile Antonija Meštrović i Rena Sučić. One su isto tako u Franjevačkom svjetovnom redu, onda je došla jezična lektura to je bilo, bilo je sedam lektora koji su radili, malo smo bili u rokovima pa su radili paralelno, pa smo malo prebacivali koliko ko može tema uraditi, ko, ko je slobodan, pa njemu onda dodijelimo još nešto. I tako je onda je korekturu suradila na Fruk Jelena Sesar. Um, puno je autora sad da, na, da navodim sve možda, ali uh, samo bih rekla ono što je nije bila neka posebna nakana, ali evo drago mi je da je sudjelovalo uh, toliko članova i Franjevačkog svjetovnog reda i svih krajeva I prvog Hrvatske. I, i, uh, evo, I prvog reda, znači svi fratri i kapucini uh, i konventualci i uh, manja, manja braća. braća <laughs> I sestre Klarise isto tako kojima evo, od srca hvala što su isto doprinijele. Uh, sest, uh, sestre su pripremile dvije teme uh, Zatim tu su uh, treći samostanski red Ženska i muška grana Evo, Sve cijela znači obitelj je na taj način zastupljena I isto tako je zastupljena zemljopisno cijela Hrvatska Zapravo su ljudi radili svih krajeva I uh, zato možemo nekako priručnik prepoznat Svi kao naš da zapravo zajednički, zajednički, zajednički napor. Evo, nakon, e, nakon ove grafičke obrade, znači bila je grafička obrada onda korektura i evo nakon što je e, možda sam od, e, da, e, zapravo sam htjela reći e, u svemu tome ima znači e, u impresumu su navedena imena suradnika, ali ima i, i puno drugih e, osoba koje su pomogle a, bilo nekim savjetom, svojim znanjem, a, bilo, bilo na, na koji način, ali to je bio dosta zahtjevan i dosta dugo trajan posao i a, zbilja, tu, tu je bilo nekih, ja sam se osobno susretala s nekim stvarima, prvi put nije mi poznato kako nešto, kako, š, kako ide, recimo, Ureživanje. uređivanje, kako, kako sa, stvari s nacionalnom svučilišnom knjižnicom mm. i takve stvari, evo, zbilja, evo, Hvala svima koji su sudjelovali u tome. Fra Kruno, prije e, drugog glazbenog predaha, još jedno pitanje. E, imaju li sve zajednice ovakve priručnike? E, mislite, sve katoličke zajednice? Pa da, na primjer, pa, pa možemo i vjerske, općenito. Vjerske. <laughs> je li to je pravilo da postoji jedan ovakav pristup ili se je franjivački svetljuni reda neki način ističe? Pa dobro, ja druge iskustima? površno poznam zajednice, tako da ne bih mogao previše reći o njima, ali sumnjam da je ovako sustavan i i široki, sveobuhvatan uh, priručnik imaju. Druge, mislim, to može nekom biti primjer ili izazov, ali ovdje, stvarno, kao što smo već istaknuli, javilo se iz potrebe, iz velike volje, želje i, i napora da se to realizira. S jedne strane, od, od strane tih odgovornih za Franjo i svjetovi, ne, u Hrvatskoj, dakle članova nacionalnog vijeća, a onda i radnoga tijela, dakle to je zapravo to povjerenstvo kojemu je to povjereno i, i urednica sestra Daniela je tu stvarno podnijela veliku žrtvu i strpljenje i, i, i to sve je trebalo na neki način koordinirati, okupiti izdržati i izdržati i dugo je to trajalo i teško je bilo. Ali stvarno je bilo i blagostojeno, vjerujem, kroz sve te muke i, i vrijeme i, i proliveni znoj, pa možda i, i suze <laughs> i, i čekanja e, rokove koji, koji su probijeni na neki način s čekanjem tema, a tu sam i ja <laughs> odgovoran pa i, i priznajem i to kao svoj propust i tako, ali na kraju hvala Bogu, Stvarno je pohvalno i lijepo i, i potrebno da je, da je to vidjelo svijetlo dana. Za, izdavača isto smo, mi smo željeli da to bude Izdavačka kuća brat Franjo i oko toga smo nastojali i tu je urednik, Fradarko Tepert, bio isto vrlo zahtjevan i uporan, tako da smo i to sve poštivali. Standardi. Da, bi, da bi, standardi i tako. Ljepo, evo, idemo još jedan kratki glazbeni predah, a onda se vraćamo u treći zadnji dio emisije. Ima još puno detalja o kojima bismo htjeli nešto progovoriti. Ljudi, brzo dođite i vidite što se događa. Tranjo sve ostavlja, što uzima. emisija o u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas vam predstavljamo priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije. U gosti su nam Daniela Rebac iz Franjevačkog svjetovnog reda i Frakronoslav Kocijan, nacionalni duhovni asistent. Evo, puno smo toga već rekli u prva dva dijela emisije. E, idemo sad vidjeti kako zapravo izgleda određena tema. Ima jako zanimljivih tema. Evo, na primjer, jasni znakovi poziva poglavlje 13, ili odgovornost za život u bratstvu, primanje, davanje, uh, upoznavanje sa životom svete Elizabete Ugarske, svetog ljudevita, zaštitnika, velik dio je Franjevačkom pozivu i poslanju za život u crkvi, svijetu i obitelji, zaista ispada da ste pokrili sva područja. A kako izgleda, evo recimo jedna tema, jedan susret, sigurno će biti puno lakše svim uh, animatorima, odnosno voditeljima formacije, ali možete nam prikazati ukratko kako izgleda i kako je osmišljena svaka pojedina tema. Svaka tema ima istu strukturu koja se slijedi, znači ima određene elemente, prvo idu ciljevi teme, znači ono što želimo objasniti u toj temi, Zatim imamo molitveni početak, to je molitva koja je prikladna uz određenu temu. Tko je birao molitve? Kako molitve to... su pa molitve su ovako ili su sami autori predlagali ili su ili je to bilo ili je to tijekom metodičke obrade bilo ili na kraju eva uredništvo je mm -hmm. gdje gdje malo je trebalo posložiti jer uh, neke teme su uh, imale, uh, često se je molitva pred raspetim. Pa mm -hmm. uh, uz neku temu, vjerujem da je svima i draga i uz neku temu je zbilja i prikladna, ali, ali bilo je jednog 15 prijedloga da <laughs> 15 bude molitva prijedloga. pred raspetim. Tako da nismo mogli toliko ipak uh, pustiti. Da malo smo ipak, ipak je vaština uh, crkve što se molitve tiče zbilja da, bogata da. i može se pronaći. Je, molitava i evo onda nakon na početka slijedi uvod u temu gdje se ukratko uh, uvodi, znači govori se o, o čemu će biti riječ i onda razrada teme Uh, tu... To se očekuje od svakog voditelja zapravo da sam onda prođe kroz tu razredu teme, da pripremi dodatne materijale koje temeljem ove strukture koje ste vi ponudili, informacija koje ste skupili. Pa temeljem ovoga što smo mi pripremili, ovo bi bio minimum i ovo bi bilo nešto što je, možemo reći, dovoljno. Uh -huh. A svatko ko želi više onda ima popis literature koji je vezan s temu, na komu, temelju kojega je tema rađena, tako da može ukoliko mu je to dostupno uh, imati... imati malo i temeljiti u pripremu i šire obraditi temu. Isto tako nakon što je ova tema ovaj priručnik dovršen, eh, odlučeno je znači kap, kap, nacionalnom kapitulu je eh, predstavljena odluka vijeća o korištenju formativnih materijala, tako da je ovo postao jedan obvezni formativni materijal, ali se svakako preporuča i korištenje svakako iz svetog pisma i naših franjovačkih izvora i crkvenih dokumentata uh, i uh, nadamo se da je to više manje dostupno. Mm -hmm. Ne mora svatko imati primjerice katekizam katoličke crkve vlastiti, ali vjerujemo da svako mjesno obradstvo negdje u svojoj da, da. knjižnici ima uh, barem je, neke, barem, barem tu osnovnu literaturu i da će to poslužiti. Zatim, evo, pripremili smo nekoliko pitanja za rad u skupinama. Evo, to ne mora biti, nije svakdje situacija da, svugdje, da, da se može raditi u skupinama, ali to može biti poticaj za razgovor o temi, da se malo osvrne na nju i, I molitveni za rešetak. Mm -hmm. I svakako mi preporučamo, znači to je molitva, uh, molitva uh, je... Kako sam rekla, evo, metodički nekako odabrana je i odgovara toj temi, ali svakako preporučam uvijek i molitvu času slova na našim susretima, tako da ne, mo, da ne zanemarimo ni to. Mm -hmm. e, kako će ovaj priručnik pomoći drugima da bolje upoznaju Franjovčki svjetovni rede? Možda niste ni razmišljali o toj dimenziji. Namenjen je primjarno za formaciju, ali s obzirom mm. na Strukturu meni se čini da jako dobar je i za one koji se žele upoznati sa Franjačkim svjetovnim redom. Pa jest, vjerujem da jest, baš zato što je sustavan i što se tome pristupilo iz jedne konkretne potrebe i što su se autori, oni koji su pripremali materijale, stvarno potrudili. Dakle, potražili, kopali po najsuvremeniju literaturi i onome što je već na neki način baština Franjevačke obitelji i katoličke crkve. Tako da za nekoga tko bi htio vidjeti i upoznati što je to zapravo Franjevač svjetovni nered, možda mu nije ni jasno koje je njegovo mjesto u crkvi ili što to znači, kakvi su to Franjevci svjetovnjaci ili svjetovni Franjevci, to svakako može saznati i upoznati iz ovoga priručnika. Idemo polako prema kraju emisije, vrijeme brzo leti. Koja je vama osobno tema najdraža, evo svakom ponosom? Danijela i Fakruno, Malo teško oko koje ste se najmanje namučili kad ste uređivali? Ili imali neka tema za koju smatrate da bi jednostavno zaista bila shvatljiva svima koji uzmu ruke? Pa možda je tema što je Franjevački svjetovni red zapravo shvatljiva svima. To je onako daje jednu kratku informaciju. Meni tema koja je draga, koju ljudi preskače, evo sad da odgovorim na to pitanje, je povesti struktura te naravi poslanja o EFES, mm. meni je uvijek... Uh, fascinantno ta neka ta naše bogatstvo tog Franjevačkog svjetovnog reda koje možemo tako upoznati ta njegova bogata povijest i tradicija, svi, tradicija i svi ti sve što baštinimo to, uh, i ti puno svjetlih likova koje imamo uh, koji su bili članovi Franjevačkog svjetovnog reda između ostalih i naš Blaženi Alojzij Stepinac oko koje smo se najmanje namučili pa bilo je nekih tema koje su, koje su nam rekli o, stručni lektori da im ne treba dodatni zare za pajao. To, to su nam bile nekako najdražaj teme. Bilo ih je više. Super. Frakluno? Pa ja ću reći, spomenuću da je stvarno povjerenstvo za formaciju puno rade i puno se trudi. Ne samo oko ovoga i praćenja formacije u, u cijelome Hrvatskom nacionalnom brastu, nego i redovito priprema seminare, nacionalni seminar za formaciju, pa je tako tri godine se obrađivane teme upravo s tim naglaskom. Znači, kršćanska zrelost, ljudska zrelost, kršćanska zrelost, Franjevačka zrelost i to je sad isto već nešto što se pokazalo kao vrlo korisno i potrebno i na jednom, u jednoj opuštenoj atmosferi na jednom od tih seminara e, bilo je rast u zajedništu što je isto dio evo, povijesti i lijepe prakse Franjov i svjetovog reda i bio je jedan kviz gdje, se, gdje je trebalo pogađati ili govoriti, e, o kojoj, predstaviti pantomimom. Um, jednu temu od tih koje se obrađuju. Tako da je najteže bilo ili nitko nije, teško je bilo predstaviti ove tri teme koje se često spominju u dokumentima Franjo svjetnom reda, a to su upravo ove u onaj u vremenu uvođenja isporiti katoličku vjeru, imati dobro moralno vladanje, pokazivati jasne znakove poziva. Mm. <laughs> to je meni tako, zanimljivo zazvučilo Zazvoljilo među sestrama i braćom Koje se nisu mogli s jedne strane to prikazati A onda ni toga sjetite Da na, se o tome raditi Ovako zvuči lagano, ali kad treba to pokazati Onda nije baš samo tako I za sam kraj Kakve plodove očekujete? Što sad dalje nakon Priručnika? Kako ćete pratiti Kako se on provodi U dijelu? Pa već imamo neke povratne informacije Da su u mjestnim Da se počelo rad po ovom priručniku Prije svega očekujemo da će olakšati Prije svega očekujem Osobno zapravo da će se priručnik koristiti Da, da će se služiti ovim programom Onda da će olakšati taj rad A što se plodova tiče Meni je drago uvijek sjetice uh, jedna rečenice iz naših konstitucija Da nas se treba prepoznati Po onome što jesmo A da onda iz toga proizlazi naše poslanje pa evo o, plod koji, ako mogu, mogu se usuditi, očekivati je taj da ovaj priročnik pomogne da nas se prepoznaje onome što mi jesmo. Zapravo da nam on pomogne uh, naučiti i razlučiti što mi jesmo. Lepo. Evo i da to primjenimo u život. I evo za sam kraj, frakruno. Pa svakako kratkoročni plan i program kao što mi znamo jest predstaviti, odnosno na, u, u što širim na, na svim mogućim oblicima. Dakle, obično su to područne skupštine ili sad će isto biti uh, uskoro i ovogodišnji seminar za formaciju na koji su pozvani baš uh, članovi područnih vijeća, baš s tom nakonom da upoznaju ovaj prošire među svoja područna bratstva to što su čuli i naučili. Dakle, nastojeće se predstaviti baš to što jest, što predstavlja, kako s njim raditi, kako može biti pomoć i, i proširiti među članove Franjevaćeg svijetovog reda. To, to je kratkoročna nakana, a, a dugoročna je da stvarno postane ne nekakva knjiga koja je jako teška, koja je debela, koje držimo tamo negdje u ladici ili da se bojimo, ne daj Bože, nego kojem se služimo i koje nam pomaže i koje nas potiče i izaziva da, da stvarno bolje živimo i svoje kršćanstvo i svoje Franjevaštvo. Hvala vam puno što ste danas došli, što ste evo, nismo imali puno vremena, mogli bismo još vjerojatno nekoliko sati govoriti o tome što se sve krije unutra, ali sam siguran da će svi članovi aspiranti, novaci, Franjevačkog svjetovnog reda, ali i simpatizeri, Pronaći jedno zaista živo vrelo u ovom priručniku uh, i da će se tek s vremenom shvatiti vrijednost ovoga što, što stoji iza toga, odnosno tog teškog rada u kojem ste i vas dvoje sudjelovali. Poseban pozdrav svim autorima, ima ih 50 i siguran sam da će se odazvati na drugi poziv možda za neko novo dijelo uskoro. Šta vi mislite? većina hoće, nekim možda su se ipak možda previše naradili. Poštovani slušatelji, hvala vama što ste bili s nama. Bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, emisija o Franjevačkom svjetovnom redu. Miri, dobro do idući put za točno mjesec dana. Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.